Lenne, valaki Mikulásnak szólított. Mondtam, hogy miért nem kosut Lajosnak, és erre ondott valamit, de azt már elfelejtettem. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr, megengedi, hogy menjek a messzűről Hát, ha jól viselkedik, akkor igen. Köszönöm, nagy köszönöm, nagy köszönöm. Nagyon jó szívesen. Ha... De azt tudja, hogy nem holnap lesz, ez egy hét múlva lesz, tehát egy hét Oké. Okay. 14-én. Az valenti nap, ami nekem az ég egyat a nem mond semmit. Február 14-én csütörtökön fél nyolcban lesz nagyon messziről jött ember. Ez a Jancs, ez egy korhatáros műsor, mondanám azok számára, akik hallják. először, és ennek az az oka,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 célja címét. A harmadik pedig Boros Péter még nem dőlt el Európa sorsa. Magyarul van két ilyen izéhír, ami a politikához tartozik, az Boros Péter adja, még nem dőlt el Európa sorsa. És akkor mindjárt azt mondom önöknek, hogy rég beszéltem ennyit 7 óra után, hogy gondolkodjanak el önök azon, hogy mit jelképez az önök számára Boros Péter személye. Tehát azt mondom Boros Péter, és akkor eszükbe jut önöknek Szilágyi György, és Kálmány György, fél szavakból is megértjük egymást, kezdjük ezzel. Azt mondom önöknek Boros Péter. Mi jut az eszükbe arról, hogy Boros Péter?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 Napja jut eszembe, amikor akkor a déli krónikát hallgatva karhatalan bevetésével szanyaget őzött. Ezt később merészen tagadták, de nekem határozott emlékem van erről, és leginkább ez költ hozzá. Boros Péter az ön szemében jó ember vagy rossz ember? Nagyon rossz ember. Köszönöm.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 Elborult a ember már. <gül> Jó ember vagy rossz ember? Kimondottan egy rossz ember. Oh. Oh. Oh. 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ha jól emlékszem, Boros Péter helyett uh, Horvát Balázs volt akkor a belügyminiszter, aki ilyeneket mondott.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 Nem volt nekem szimpatikusra sem, de ilyen gonosz öregem, vagy, vagy tudja, amit a mapecshóban volt az a két gonosz öregember ott a zsölyében, vagy uh -huh. én nem tudom És ő az egyik? És az egyik az uh -huh. tökre hasonlított rá, igen. Okay. Jó, reggelt. Jó reggelt, kívánok, tényleg horvát Balázs volt, rosszul emlékeztem. Igaza van a betelefonálónak. Jó reggelt.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 Valaki értelmezi ezt a mondatot nekem? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát az a fias néptont lapja, ugyanazt jelenti. Itt annak idején volt a felirata. Értem, de gondolj, hogy aki ezt ideírta, az erre gondolt, ez ezt kötve hiszem.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 Igyekszem távol tartani magamat ezektől a hatásoktól, amik különböző sajtótermékekből az emberre nap mint nap ráborítanak. Volna egy utolsó kérdés, ami persze nem igaz, mert állam eszembe jut valami. Én reggel, nem tudom, valamilyen úton jövök, mondjuk Fehérvári út. Ott van két sáv, egy bizonyos útkereszteződésnél, a belső állok én is,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 Ön ül a másik autóval. Akar vele versenyezni? Nem. Soha nem akart? Na. Azt mondja, hogy ha akarsz menni, ba meg, akkor menjél. Éjjön. Köszönöm szépen. Újra a szellemi szabadságharcfront vonalában. Akar még bárki erről bármit mondani?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 De tudnám őket hívni az emlékezésbe, hiszen nekem az az alap problémám, hogy engem odaírtak egy zsidót zsidó emlékezésre, de én ugyanakkor azt mondom, hogy én, nekem van egy emlékezésem, de azt szeretném, hogyha ez egy közös emlékezés lenne, nem most itt, mert egyébként azért itt hogy én anyállatot tegyek programokra, hogy majd ők hogyan csinálják a különböző intézményeikbe, hova mehetek én el segíteni, vagy fiállításra, vagy bármi, tehát ők ezt várják tőlem.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 és nem lesz túl hosszú, és egyben uh -huh. azt is elmondja, hogy ez nem egy rádió műsor, tehát most nem lesz uh, uh, dagályos, és nem fogja azt mondani, hogy te fiam, uh -huh. mit gondolsz arról, amit én itt mondok, uh -huh. akkor, un, akkor pontosan eleget fog tenni annak, uh -huh. ami egyébként szerintem Jó. önben van. Uh -huh. Ne legyen kétsége, Jó. menjen el, tegye meg. Abszolút. Uh, Csak a kérdés volt, de most örülök, hogy azt mondta, hogy uh, álságos lenne, mert én nekem ez fel sem merült, hogy álságos lenne, de hogy most így kimondta ezt a szót, lehet, hogy benne valami, bár én olyat akartam megkérdezni, mondják, hogy mondják, ha, ha mi itt most közösen akarunk emlékezni, akkor, akkor jelezze valaki, hogy, hogy neki ez problémája, vagy ez ismer ső, olyat. Vagy... E, e, ezt, ezt ne tegye, mert az a forma, amiben ön van, az ezt igazából nem teszi lehetővé, belejött, uh -huh. hogy akkor ott mindenkit meg kéne kérdezni, inkább Igen. a saját dilemmáit ossza meg, Jó. és vetítse ki a többiekre.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 de természetesen van jelentőséggel. Én azt gondolom, hogy Puk László most először gondolkodhat el azon tényleg, hogy mit tett a szabadnéppel, mert eddig a szabad nép de facto békélet hagyva, de Júra ugye bekerült ebbe az izébe, de hogy Gajdics Otto nem fogja ebben a formában hagyni, ez valószínű tlen, mert hát akkor mi lenne ott főszerkesztő? Az!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 arra nehezen tudnék válaszolni. Azt tudom, hogy a hegyi nagyon nehéz helyzetbe kerül, hiszen a Balai és a hegyi nálam gyakran szerepeltek együtt együttműsportlóságíró, különböző események kapcsán, még a tévébe is elhívtam őket. Uh, nem tudom, hogy a hegyi Iván számára most Balai Attila, miközben de facto nem lett más a megítélése szemében, mint Magyar Nemzet főszerkesztője mi lesz. De amire önutal utal Gajdi személyében, aki ugye azt mondták a hi a, a, a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 Ugye Gajdi Csotót én valahol a 2000-es évek elején ismertem meg, Lovas Istvánnal volt nekem egy műsorom, őt Elkísértem majd sokkal később talán a Demokratában írt egy cikket, amiben megvédte utólag Lovas Istvánt miután az én műsoromban ő leszerepelt, egy amerikanizált riporter ámokfutással, vagy valami hasonló címmel meg lehet találni az interneten, szándékosan nem kerestem elő.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 de mint az itatós papír bármikor befogadja azt a tintát, amivel írnak rá. Hát, sem kedverem, de viszont az nagyon jó ötlet lenne, vagy nagyon jó lenne, azt gondolom, hogyha felhívne az újság szerkesztőt. Nézzel, egyelőre két dolog van. Az egyik dolog az, hogy miért el. A másik pedig az, hogy elolvasni a lapot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 a múr megtette kötelességét, a múr Hát, a rossz értelembe vett Zsoldos. Viszont hallás, Azért túlzásban nem fogok esni, nagyon nem fogom sajnálni Gajdi Csottot. Az én szememben, ugye volt az a Westen film, a jó nevű senki,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 a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány küldetéséről és céljáról. A pánikreakció automatizált válaszokat szül-szól a mondás és lámláb ennek megtestesülését láthattuk az elmúlt hetekben, hónapokban a közép-európai sajtó és média alapítvány, az úgynevezett jobboldali Holding megalakulására adott hazai ellenzéki és nemzetközi kritikában a sejtetések mélyén megbúvó vált pedig a magyar médiapiac radikális átalakítása átalakítatása, holott az, hogy az alapítvány tulajdonába kerültek, eddig is vállalt a jobboldali média eszközök, az aktuálisan fennálló közéleti erőviszonyokat valójában nem változtatja meg. Azt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 Egyébként nagyon érdekes, mert az első oldalon még az a címe, együtt erő vagyunk, egy szertes, gyöngeség. Ugyanez a 11. oldalon már egyesült erővel címmel jelenik meg. Azért általában egy is ugyanazon írás, egy és ugyanazon cím alatt megjelenni az első és a 11. oldalon, vagy bárhanyadik oldalon. Ez a mai magyar nemzetre nem így el, de nem hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb.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 Köszönöm.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 Mindemellett valótlan és ezáltal a sértő is Varga is állítása, mert az igényesség és az intellektuális fölény már akkor is az önöké volt, amikor létszámukban messze elmaradtak a posztkommunista és liberális kollégáiktól. Használva Varga úr erőltetett ideát odát logikáját, ideát mind a régi nagy öregek, mind az új generáció tagjai döntő többségükben tanulta, műveltek be, ha úgy tetszik, igényesebb újságírók, mint odaát. Az önök értékalapúságáról már nem is beszélve, amely a nemzeti oldal számára folyamatosan zsinor mértéket támaszt jelent.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 gyakorlatilag tízes skálán tízesre álló pénzből finanszírozom. Ebből a szempontból kellthetnék olyan benyomást, mint a beleharatnék abba a tenyérbe, amely engem eltart. De én azt gondolom, hogy az én esetem nem ilyen, de természetesen lehetőséget biztosítok önöknek arra, hogy ezt elmondják, aztán megvédem magam, szükséges. De most nem az én személyem a fontos. Azt kérdezem, hogy érthető voltam-e, és ha érthető voltam, akkor akarnak-e bármit hozzátenni 061 489 és nulla Szeretném a megnyilvánulnának 061 489 és 06367711610. Főszerkesztő, Ballai Attila, Helyettesek, Villányi Károly, Szixai Péter. Szixai Péter. Tábori Gabriella. Lasszerkesztők, Hajman Néva, Juhász Tamás, Kis Gergely, Sitkei Levente. Jó röget. Jó röget. Azon túl, hogy a helyzet értékelését teljesen egyetértek, nekem egy icipicit ez a zsoldos volt érdekes nekem inkább az, szóval, hogy ho, meddig homvéd és honnantól zsoldos, és hogy attól, hogy mondjuk a katona kaperni, attól nem biztos, hogy zsoldosodnunk kell. A zsoldos annyiban, amennyiben az eszmei elkötelezettsége az nem olyan, mint a homvédé. Mint a? Bocsánat. Nem olyan, mint a homvédé. Igen. Épp, épp ezért gondolom, hogy nem feltétlenül ugyanaz. Én sem gondolom. Köszönöm. Valójában gardi csottótt nem sok választja el a honvédtől. Kocsis Máté tesz csinál belőle a Tehát így a saját katonáinkhoz nem beszélünk akkor, amikor lemond az előző honvédelmi miniszter. Jó legyen. E, jó reggelt, Ön van, önnél egy magyar nemzet? Igen, hát hogy ne lenne? E, Megmondaná, hogy mennyibe kerülnek, kíváncsi vagyok rá. <gül> Természetesen. Látja, én meg, meg sem néztem, ittam egy kávét, 180 forint. Hát ahhoz képest a népszabadság, ha jól a 360 forint, az nagyon. Hozzátéve, hogy itt sincs tüntetve, hogy mennyi az előfizetői ár? de azt valószínűleg a magyar idők előfizetői tudják. 180 forintba kerül. Így van. Hát sokat mondom. Köszönöm szépen. Eszembe nem jutott. Látja? Né uh -huh. Igen. Fogalmam is, hogy a népszava mennyibe kerül, és azt se tudom, hogy mennyibe... Azt személy, hogy 360 forint. Uh -huh. Hát az kurvasok. Hát uh, duplálja, de hát... Uh, igen. Hát, akkor ez a válasz. 06189 és 03677 egy-egy Belföldrovat kis Ferenc vélemény Tóvat György, ő megmaradt, tudják tanítvány, külföld sitkai levente, gazdaság kis Gergely, Kultúra Orbán János dénes. Orbán János dénes a kultúra. Sport Novák Miklós, fotó éberling András. olvasó szerkesztő Náda László.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 Köszönöm szépen. 061 és 06 És azon akkor most egy nagyon röpke mozdulattal túltettük magunkat, hogyan lesz magyar nemzet a magyar időkből. Csak így. Négy év után.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 hogy a búvó megvettem. Számomra a miniszterelnök úrban bármikor ott van. Hát ez nem igaz. Ez nem is fejezem mondatot. Jó reggőn. Jó kívánok. Itt van a kezemben a magyar hagynok az a Hergábor Gábor Timlok, amit meg. Ennek a listára 490 forint, az előfületetőknek pedig 450 forint. Ez engem, arra emlékeztet, mint amikor régen, nem tudom, 19 forintba került, hogy állami meg dotált könyv, vagy olcsó könyvstár meg egyebet. Tehát elég jelentős szár különbség. Jelentős. Jelentős. És még egy dolgot hadd mondjak el, és ezt most mindjárt ki fog derülni. Van egy pillanatra. Maga szerint mit keresek benne? Az impressumot. Nem, azt már felolvastam. Mit keresek benne? Jó, nem játszom találás nem ez nem egy kvíz. Megmondom önnek. Állami hirdetés keresek benne. Az önvéleménye szerint a Magyar Nemzet első példányában összesen azt mondja, 20 oldal. Van-e egész oldalas állami hirdetés, vagy sem? Csak itt egy szerintem egy vagy kettő biztos van, pont úgy, mint a szabadföldben. földben. Egy sincs. Hm. Uh -huh. Tehát akkor ez a lap úgy látszik, meg van ilyen olcsó áron egész oldalas hirdetések nélkül is. Vagy, látja ez az önmondata, én pedig azt mondom, hogy Kocsis máti érezze azt, hogy bennem semmilyen negatív, tehát hogy nincs bennem eltet, én nem úgy vettem meg ezt a lapot, hogy utálom. Azt is lehet mondani, hogy ez egy olyan fontos lap, az első, ez a húsz oldalas, hogy ebbe egész egyszerűen nem fér el. Mert hogy annyi a mondandunk négy év után.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 Ezt teszi a magyar, magyarországi létezést elviselhetetlenné. Ez szól arról, hogy hogyan bújjunk 44-es cipőben, 45-ös lábbal. Igen, és nekem a megfogalmazásból legfőképpen az következett, pont emiatt a, a hozzászokási dolog miatt, hogy hogy, hogy ez így, nem valami olyan fajta érzek ebben, hogy, hogy azt mondják, hogy na mostantól a szabadság a 30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 mert egyébként azt a tevékenységet, amit ők hétköznap folytatnak, az enélkül nem működik. Én, aki nem akarok szabadságharcot folytatni, én, hova a frászkonyhóba menjék? Nem lehet ezelől. Nem lehet ezelől elmerkülni. Egyszerűen egyszerűen működik ez a logika. Egyre tökéletesebb De nincs még egy élete.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 Dan. a szabad földnek lett a főszerkesztője vajde csott. And the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 Hát magyar nemzet lesz? Mindig is nagy magyar nemzet volt, de egy hazáról elvette a néptől a magyar nemzetet, és most visszaadta neki. Azt értem, de ettől még valaki el fogja hogy ez a magyar nemzet, az a magyar nemzet. Igen. És ez fontos. Igen. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy a tartalmat, ha én csinálnék holnap egy kerszajancsid, attól nem lenne De nem is te vagy a célközönség. As we kiss and said goodnight, night and nightingale sang in far.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 Jó reggelt! kívánok! A Puzsér és Karácsony vitához csak annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a, a Puzsér akkor miért nem jelezte előre ezt? Mert ugye az első forduló előtt is már ezt tudott volt, hogy, hogy ugye az online szavazás az csak úgy érvényes, hogyha van előtte egy személyes regisztráció. Igen, de ezt a második fordulóra nem így értelmezte. Az első fordulóból pedig ő kimaradt. Néze, uram, ebben egyetlen egy dolog van benne, hogy ez a két forduló, ez maga a nonsense.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 hogy a pusérnek az indulása ebbe az egész toribban, csak arról szólt, hogy széttrolkodja az ellenzéknek. Nem hogy az lényeg az, az, de, de az hogy Hát abba belementek. én azért nem gondolom, hogy de a karácsony meg ezt engedthet. Hát én, én azt gondolom, szó. hogy a karácsonyék megengedték. Tehát ezt hát nem hiszem el, hogy szó. ők ezt nem vették észre, vagy ha nem vették észre, nem az akkor az, meg vicjék sorsokat. Az nem tehát, nagy Az nem nagy vonalúság, ha valaki egyébként ezt tudomásul veszi. Ez konkrétan hülyeség.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 Ha találkozni nem. fogunk, el fogom neki mondani. Meg fogja mondani, hogy ez miért nem gondolja így. Meghallgatom. Nem fogja meghallgatni, mert négy szem lesz. 061 489 099 és 06 A magyar nemzet a Fidesz kottájából játszik. A Fidesz Orbán Viktor kottájából játszik. Én megpróbálok a saját kottámból játszani.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 amiben benne van egy MSP, aki most Hunval Györgyöt indítja a hatodik kerületben. Nem, azt nem tudjuk. A humvald az jelleg kacsának tűnik. E, Nézd én alapvetően internetes portálokról e, tájékozódom, ez megjelent az indexen. Me, meg, de nálam, e, nem nálam a Molnár Zsolt tagadta, tehát azt, kell, hogy azt mondták, hogy De akkor, nem, akkor miért nem tagadta az indexen? Halványkőzöm nincs. Nem hiszem, hogy, nem hiszem hogy, hogy, hogy ott ezt elhallgatták volna. Ezt Megjelent nem... két-három napja, Jó, senki ez, ez, nem állt ki az ez, MSZP elnöke, ez, ez, hogy ez hülyessé. Eben igaza van, én a második nyilvánosság vagyok, tudomásul veszem annak az összes előnye. Ukán nem, tehát Hunvalgyi hogy nincs ebbenben. De folytassa. Oké. Okay. Folytassa.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 hogy nem tudok egyik oldallal se érzelmileg azonosulni. Ilyen még nem fordult elő. Nem tudok érzelmileg azonosulni a kormánypártal. nem tudok érzelmileg azonosulni az ellenzékkel, amely egyébként életemmel először tehetni azt lehetővé, hogy objektíven szemléljek valamit, és én egyetlen egy dolgot hiányolok magamban mégis az érzelmi azonosulást. Hova lett? Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Karácsin Gergőnek tudna adni, amit meg is fogadna? Nem. Iszonyatosan hiányzik ez az érzelmi azonosulás. Még akkor is, hogyha az elhovályosítse az elmémet.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 nem telefonálnak, abban az esetben én véget vetek a zenének, beleértve a szövegnek is. Kicsit ott tartok, tudják, mint amikor az utolsó műsoromat csináltam a q amikor 3 1 kor eljöttem, mert nem volt több mondantom. Mindaz, ami utána történt, megbocsájthatatlan és elfelejthetetlen volt. Jó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 hogy Úrcsány Feresznek vértapad kezéhez. Mi a különbség a kettő Egyiket hát, elítélték le, a hát Épp, épp a az a különbség, a különbség, amit ön elmondott, csak az a helyzet, hogy ez a fajta relativizálása a helyzetnek, hogyan csinál önből szavazót? Én támogatnám, hogyha indulna. Értem, de az ehhez nem képest a panamázást említette, és nem azt, amiért szavazna rá. Elmebeteget csinál belülünk a Nemzeti Együttműködés Rendszere.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 A kamasz még úgy, ahogy vállalható, bár az én koromban kicsit önellett Az infantilis, az már nem fér bele. Ő ma infantilis volt. 061. Jó reggelt. Jó reggelt, hogy a büteim van. volna szemben, hogy megfelelte volna nem volt rá annyira alkalom, hogy nem lehet, hogy a Fidesz fogadáson nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, Péter, nem, nem, nem. Ott ez egy halálos sértés volt, amiután senki nem állt ki mellettem,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 061 0999 és 06-3677-1161 másodszor. Jövrögöt! én kérdeztem meg, hogy nem védte az, az önt, nem teszem le. Oké. Okay. A maga módjára megvédett, nagy nyilvánosság előtt, nem szűkebb körben, igen. Amikor én azt kezdeményeztem nála, hogy erről beszélgessünk,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 Jó reggelt! Jó reggelt! Arról van szó, hogy a Mernél is működik egy barát ellenség felismerő rendszer, és erről pontosan tudják, hogy melyik Holdudvarban dolgozott az elmúlt 20 évben. De én semmilyen Holdudvarban nem dolgoztam uram. Hát csak SZDS szimpatizáns volt világ életében, nem? Én SZDS szimpatizáns? mondja ön egy olyan pártról, ami már nem is létezik, és elhívnak, igen, elhívnak, igen. elhívnak engem egy olyan eseményre, amely egyébként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 Nem várok önöktől ez ügyben segítséget. Jó reggelt! Jó reggelt, ismét bokkozott. Az a baj, tudja, hogy én 74-es vagyok. Nekem erre már nincs időm. Nekem nincs időm évtizedeket várni arra, hogy, hogy majd egyszer ez hátra rendbe jön.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 Amiet, az megérdemel. Pontosan olyan. De ezt nem értem. Miért olyan az, az ellenzék, amit megérdemel? Hát olyan az ellenzék, amiet megérdemel az ország. És olyan az uralkodó párt is, mint amiet megérdemel? Sokkal rosszabb sajnos. Hát akkor tudja, mint ha kettőt kivonja egymásból, akkor nem tudom, mi jön ki. Minuszba minus minusz? Hol lesz ott a plusz?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 061 489 és Jó Mi egy dolog a, a, a tanóval kapcsolatban felolvasta ezt az új magyar nemzetet még és. Kulturharc vagy mi a bánat volt az idézet, hogy... Szellemi szabadságharc. Szabadság tehát ez e, ugye a tanulban volt a, a nemzetközi helyzet foglódik. Tehát azt mondom, hogy tisztára a film visszajön Ez az egész millió, meg minden. Tehát kinyában röhög az ember. Őszintén. Jó, de hát ebből a kínból, igen, tehát a kinyában röhögben én fontosabbnak tartom a röhögést, miközben a kint kéne onnan eltakarítani. De igaz, van tökéletesen.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 mint vírus hatolnak az én szervezetembe, és az immunrendszerem kilöki őket. Jó reggelt! Jó reggelt! Volt egy pár, pár percet egy óra aki nagyon naposzágos értelemben, aki úgy a meg a magát, egy, egy jobb oldali csak és keresztény értékrendű. Igen. Annyira szeretném tudni, hogy mit jelent ez számára. Mi az, hogy keresztény értékrendű? Hogy az a, a, a hív is? Azt az jelenti, hogy egy hívő? Vagy csak, hogy egy...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 Mire uszik? 061 489 egy, négy nyolc Jó reggelt, Rágál. Ezek szerint az előző betelefonáló hölgy az, az előző betelefonáló hölgy az szeret úszító rádióadásokat hallgatni, mert ezek szerint téged is sarad meg a bolgár, is. Hát Hangi alapján neki nagyjából ennyi élvezet jut most már hát levéreire. Ismét megtábották az új Lipótvárosi hollán utcai jegyirodát, kedreviradó észak a két férfi betörte az iroda ablakát, amely a rendőrök elfogták őket. Hát és el sem hagynak a Molotov oktőr, az irodára Kével a, az interjút, és uh, igazából azt éreztem, hogy körülbelül minden mondatát uh, tudnám elemezni, vagy uh, most, ma pont a beszélgetésből, mivel a gyerekeimet viszem reggelente, aztán nem hallottam, amikor um, erről beszélt, úgyhogy igazából csak a végébe kapcsolódtam be, amikor Zsoldosnak, uh, jól hallottam, hogy Zsoldosnak Igen. minősítette inkább, mint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 nulla és 0636771161 egy másodszor jó reggelt! jó reggelt, ilyen műsor bármikor lehet, akár holnap vagy amikor engedem. 06148909999, és 06306771161, senki többet? Elküldöm a holnapi SMS-eket. Mert a holnapra szólóakat. Na nézzük akkor. Jó reggelt! Tudod, az a különbség a Varga meg köztem, hogy engem nem lehet semmilyen kirúgni, mert ugyanez a véleménye mindenki a sajtóval kapcsolatban. A másik, ezt már is mondtam nálad is, évekkel ezelőtt is, hogy borzasztó, hogy, hogy milyen talállapotban van a, a, a kormánypárti sajtó. A másik az, hogy el tudom képzelni a vívódás előtt, régen azért, amikor a, a, a Tomos Cukrázza Orbán-Rogán történeteket el tudtad besélni, és most azért visszafogod magad ebbe az ügybe. Úgyhogy hát sajnálom. Hát Nézz, ha, ha kielezem, akkor valójában az egzisztenciámat és a rádiónak te. helyzetét teszem tönkre. Az egzisztenciámat nem feltétlenül a megélhetés tekintve, köszönöm szépen, én ha nem dolgoznék, akkor és nem követnék el valami bűnt.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 Igen? Jó reggelt. Jó reggat! Szigyék egy, hallgatom, amit nem voltam adókörzött de ez az utolsó mondata, ez kegyetlen volt. Zah, ennél, e, egyetértek önnel, de amit mondott, az, az valami iszonyatos kritika volt. Mármilyen. hogy az egzisztenciám, meg a rádió. Tehát de nem, ez köda is. az egzisztenciám, ugye? aztán hozzátettem, hogy én már nem a... tudok éhe halni. Tehát az én egziz... de tudom, én ezt tehát, értem, a, tehát, másik része, tehát, a másik része, hogy egyáltalán ez felmerül, ez a szörnyű. Nem, nem, akkor nem értettem meg. Tehát ott van, tehát a szekrényemben ott van, mint az izraeli katonáknak a menetfelszerelésem. De én nem akarom ezt a menetfelszerelést fölni.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 Még egy és más is vége lesz. programot, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás de nem az utolsó Jó reggelt. ha nem szólal meg akkor nem fog sok sót megnyalni itt ma 7 óra után új István fél nyolctól Lázár János nyolctól Jézuska, ki van nyolctól fél kilenctől van a Gyorgye, nem, fél a Wintermanttel, fél kilenctől Ugi Attila, nincs senki nyolctól. Hoppá! Hoppáka! Az a miénk. Holnap nyolctól, héttől, újhelyi ny fél nyolctól tól de valakinek kéne lennie. Fél kilenctől Wintermanttel, kilenctől Ugi Attila, de ki van nyolctól?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 valaki tudja azt, hogy kit kéne felhívni, nyolztam, mert a Györgyjevic szokott lenni, de a Györgyjevic ketten van, jövő héten is. Hát nem akkor ha senki nem jelentkezik, vagy kihagyok valakit, vagy akkor leszünk szabadok. Ja, hát akkor mindenkinek küldtem. Látják, nem is telefonál az illető, nem akarja, hogy adáson kívül úgy járjon, ahogy egyébként járnia kell. Gyönyör idő van. Sokat könnyítettem a lelkem. Nem mondom, hogy nem lehet még többet. Göröpont, fia a kupát gmail.com.